17. Hetekkel később meggel a kapun a Clarence House bújakertjébe, megnek elakadt a lélegzete. Tavasszal kellene látnod, apu maga tervezte. Hozzátettem, Gangan tiszteletére, tudod? Ő már apu előtt is itt lakott. Megnek már említettem Gangant. Azt is mondtam neki, hogy 19 éves koromtól Körülbelül 28 éves koromig itt éltem a Clarence House-ban. Miután elköltöztem, Kamilla öltözővé alakította át a szobámat. Próbáltam nem foglalkozni vele. Mégsem hagyott teljesen hidegen, különösen, amikor először megláttam. Megálltunk a bejárati ajtó előtt. Pontban ötkor. Nem lenne jó, ha elkésnénk. Meggyönyörű volt, és ezt meg is mondtam neki. Fekete-fehér, virágmintás, telt szoknyás ruhát viselt, és amikor a hátára tettem a kezem, éreztem, milyen finom az anyaga. A haját a javaslatomra leengedve viselte. Apu szereti, ha egy nőnek ilyen a frizurája. Nagy is. Gyakran megdicsérte két gyönyörű sörényét. Meg minimális minket viselt, szintén az én javaslatomra. Apu nem kedveli a feltűnően minkelt nőket. Kinyílt az ajtó, és apu gurka komornyikja fogadott minket, és Leslie, a régi vezetője, aki korábban Gangannél volt alkalmazott. Végig vezettek minket a hosszú folyosón, a nagy festmények és aranyozott tükrök mellett, végig a bíbor színű futószőnyegen, a csillogó porcelánokkal és gyönyörű erekékkel teli nagy vitrin mellett, fel a nyikorgó lépcsőn, három lépcsőfokkal indult, mielőtt jobbra fordult. Újabb tizenkét fokot emelkedett, majd ismét jobbra fordult. A végén ott állt fölöttünk a lépcső tetején apu. Mellette állt Kamilla. Meggel már többször elpróbáltuk ezt a pillanatot. Aput Pukedlivel kell üdvözölni, szólítsd királyi fenségnek vagy uramnak. Esetleg egy-egy puszi az arcára, ha odahajol, egyébként készfogás. Kamilla előtt nem kell Pukedlizni, nem szükséges. Csak egy gyors puszi vagy készfogás. Semmi pukedli, biztos? Nem tartottam helyén valónak. Mindannyian bementünk egy nagy nappaliba. Útközben apu megkérdezte meget, hogy igaz-e, amit mondtak neki, hogy egy amerikai szappanopera sztárja. Meg elmosolyodott, Én is mosolyogtam. Annyira szerettem volna ezt mondani. Szappanopera? Nem, az a mi családunk, apu. Meg azt mondta, hogy egy kábel tévés drámában játszik, amit este adnak. Ügyvédekről szól. A címe brilliáns elmék. Csodálatos, mondta apu. Milyen nagyszerű. Fehér abrosszal megterített kerekasztalhoz érkeztünk, mellette egy teáskocsi állt, mézes sütemény, palacsinta, szendvicsek, meleg pogácsa, kekszek valamilyen krémmel, aprított bazsalikommal. Apu kedvence. Minden sebészi precizitással tálalva. Apu háttal ült a nyitott ablaknak, a lehető legtávolabb a pattogó tűztől. Kamilla vele szemben ült, háttal a tűznek. Meg és én közöttük foglaltunk helyet egymással szemben. Egy mermittel töltött te a süteménnyel indítottam. Meg két füstölt lazacos te a szendvicset evett. Éhesek voltunk. Egész nap olyan idegesek voltunk, hogy nem is ettünk. Apu megkínálta meg egy szelet zapkekszel, Flapjack. Nagyon ízlet neki. Kamilla megkérdezte, hogy meg hogyan issza a teát, sötéten vagy világosan, és megbocsánatot kért, és azt mondta, nem tudja. Azt hittem, a tea az tea. Ebből aztán egy fergeteges beszélgetés kerekedett a teáról, a borról és más italokról, a tipikus brit és tipikus amerikai dolgokról, aztán rátértünk a mindannyiunk által kedvel dolgok nagyobb témájára, ami egyenesen a kutyákhoz vezetett. Megmesélt két mókjáról, Bogártról és Gájról, mindketten mentett kutyák. Gájnak különösen szomorú története volt. Meg egy csintértelepen talált rá Kentakiban, miután valaki magára hagyta az erdőben élelem és víz nélkül. Elmondta, hogy Kentakiban több biglit altatnak el, mint bármely más államban, és amikor meglátta Gájt, a telep honlapján beleszeretett. Láttam, hogy Kamilla elkomorul. Ő volt a Better sea Ducks and Cats Home védnöke, ezért az ilyen történetek mindig nagyon megviselték. Aput is. Nem tudta elviselni, ha egy állat szenved. Bizonyára eszébe jutott, amikor szeretett kutyája, Puh, eltűnt a skóciai mocsárban, valószínűleg egy nyúlüregben, és soha többé nem látta senki. A beszélgetés könnyedén folyt, mind a négyen egyszerre beszéltünk, de aztán apu és meg halcseveg is bemerült, én pedig Kamillához fordultam, aki úgy tűnt, szívesebben fülelt, mint hogy a mostoha fiával beszélgessen, de sajnos kénytelen volt az én társaságommal beírni. Hamarosan mindannyian váltottunk. Milyen furcsa, gondoltam, hogy ösztönösen is ugyanahhoz a protokollhoz tartjuk magunkat, mint nagyival egy hivatalos vacsorán. Végül a beszélgetés ismét szélesebb mederbe terelődött, mindenkit bevonva. A színészetről és általában a művészetekről beszélgettünk. Micsoda küzdelem lehet egy ilyen szakmában érvényesülni, jegyezte meg apu. Rengeteg kérdése volt meg karrierjéről, és látszott rajta, hogy meg lenyűgözi a válaszaival. A maga biztossága, az intelligenciája, úgy gondoltam, váratlanul érte. Aztán letelt az időnk. Apunak és Kamillának más programja volt. Királyi élet. Erősen szabályozott, túltervezett, és így tovább. Megjegyeztem magamban, hogy ezt később elmagyarázom megnek. Mindannyian felálltunk, meg odahajolt apához, Összerezzentem, Willihez hasonlóan apu sem volt az az ölelkezős típus. Szerencsére meg a szokásos brit gesztussal az arcát apáéhoz érintve köszönt el, amit apu szemlátomást még élvezett is. Kikísértem meget a Clarence House-ból a buja illatos kertbe. Hát akkor ennyi volt, gondoltam. Isten hozott a családban.